Jo el que tinc clar és que tampoc no... Jo no puc dir-los eh, als que estan en contra, perquè no està ben vist, no? Però els que tenen aquest sentiment de que no volen que estiguin els arbres, no els hi puc dir que em siguin unes responsabilitats. de Que si hi ha un trencament d'arbre i fa mal algú o un bé, que es responsabilitzen ells, perquè un el jutge dia dirà «Escolti, vostè no tenia com, com a ajuntament, no té per què fer-se uns veïns, no?». Encara que hi hagi algú com un figni, no? I em trobo en aquesta situació. Jo si... I espero que no passi mai, no? Però si es que alguna branca, fa mal alguna criatura, què? Tornem un informe, eh? Si no jo hagués tingut un informe, dic, bueno, pues ara podem fer un informe, estudiant bé com estan els arbres i després ho veurem, no? Però si jo ara tinc un informe sobre la taula i diu que, escolta'm, que per prevenció jo hauria que fer una actuació aquí, i jo soc i al diu que tali més però des d'aquests 19